Ще й десятої, мабуть, немає. Алло, гавкнула у слухавку. Слухавка відгавкнула з малоприємними розмірковуваннями на тему необхідності навернення до подружнього ложа. Чомусь Отто не знайшов іншого часу, як у неділю вранці. Мабуть, учора пережив черговий напад сперматотоксикозу і вирішив натиснути «Нехай би і по телефону». Мусила пообіцяти. Геть безперспективна справа переконувати. Даугаля висловлювати якісь свої резони. У нього все просто і прямолінійно. Сиди вдома, пильнуй чоловіка. Тебе задля того заміж брали. А ти навідуєшся, мов ясне сонце, на тиждень-другий, береш тачку і назад. Занетам, у своєму гніздечку, сидиш місяцями. Забувши про чоловіка і про свої обов'язки. «Бізнес начхати. Який там бізнес у вашій країні?» Отакі приблизно розмови відбувалися з нодотною німецькою точністю раз на тиждень, а той з російською настирливістю два чи три. Від оцих балачок Валентину нудило. Вона ледве закінчила розмову. Рот наповнився гіркою слиною, Шлунок стиснуло спазмом. Добігла до туалету на останній секунді. Оце побалакала. Лягла. Випила водички. Полегшало. Який же він огидний, цей Отто. Навіть телефонна розмова з ним викликає абсолютно реальний фізіологічний рефлекс. Кави б зараз. Поставила на плиту тур. Кави вагітним не можна, вирішила Валя. Вона вирішила не тільки це. Вона вирішила все наперед без консультацій і зайвих запитань. Вона все знає і сама. Нарешті, нарешті, вона вже й сумнівалась, що колись завагітніє. Нарешті. Це не від Отто. Вона вже другий місяць тут, вдома. Це не може бути від німця. Ця дитина їхня з Віктором. Валя тихенько прийшла з Килимом, м'яко ступаючи, щоб не потурбувати дорогого гостя, який навідався в її тіло і оселився, такий довгоочікуваний, такий бажаний. Прилягла, задумалась. Думки працювали у двох напрямках. Один голубий і рожевий. Хто ти, маленький гість? Якого кольору спальню для тебе готувати? Що купувати для ігор? «Машинки чи ляльки?» «Які пелюшки та повзунки? Рожеві, голубі?» «Платтячка чи джинсики?» «Як добре, що ти будеш!» «Скільки усього зможе зробити для тебе твоя мама?» «Скільки усього купити?» «І все буде найкраще!» «Все замовлятиметься за каталогом!» «Там стільки речей для малят!» «Ні в кого у місті не буде такого ліжечка!» як у мого маленького принца чи принцеси. Такого вузика, такого манежика, такої гойдалочки, таких іграшок. Ні, найперше, це нова квартира. Вона цілком спроможна купити нову квартиру і все необхідне для неї. Досі цих двох кімнат їй вистачало. Та маленький гість, ні, маленький господар повинен мати усе, усе найкраще. І, звичайно, окрему кімнату. Розсміялась. Квартира повинна мати три, ні, чотири кімнати. Велика кімната для дитинки, спальня для дитинки, спальня для них з Віктором і вітальня. Власне, чому саме квартира? Навіщо квартира? Адже у Віктора є будинок. Чому б їм не мешкати у будинку? А, згадалося, у Вікторовому будинку живе ще його дружина і син – Нічого, як кажуть росіяни, жена ні стіна можна і посунути. Віктор, батько її майбутньої дитини. Він тепер її чоловік, а не якась там Жанна, яку він не любить, не спить з нею, живе тільки з примусу і за звичкою. Жанна цілком може перебиратись в якусь квартиру, яку для неї купить і обставить Віктор, а вони, їхня сім'я, житимуть у будинку враз збагнула. «Ні, не Віктор. Зовсім не Віктор, батько цієї дитини по закону. Вона заміжня,